Віддайте Ониськові минуле. Онисько робив домовини і колиски. Більше йому нічого не йшлося. Зробить ліжко на троно схоже, зліпить стільчик, но викопана колиска або наполовину те, а наполовину те, як кентавр. Через це літо онисько брів з опущеними руками. Життя і смерть чергу переплутали. То думляться десь там, між собою. А в нього руки пустоють. Спочатку руки, а тепер уже й весь, хоч став його за страхополоха від горобців. В день не пав по хаті, балакав з котом, спав, закинувши руки за голову. Люто смоктав цигарко, аж губи шкварились. Довго чавив чорною п'ятою згарок, аж жарко ставало. Виходив на двір, лягав животом до землі. Думав, власне, перебирав думки – як старі гроші після реформи. Ользі тісно було самій собі. Вона ув'язнила в собі терпкий, густо замішаний смуток. При людях посипала світ хрустким сміхом, хоч у міхи його набирай. А дома обсипала ним макиту, мов колючою половою. Це йому не боліло, а лоскотало, бо звик Ще терлюжились в розчинене вікно горласті жовтогарячі труби, як квітучі соняхи. Ще невтомно крокував на місці барабан, а підхмелені куми сталили Ользі і Микиті весільну постіль у садку. У прибраній, звінькій, одженій душі навшпиньках ходило чекання. Стегна лосно тремтіли, як тятива лука перед пострілом. Весна пахла торішньою весною, а торішня пахла свіжою стружкою. До Ольги горнулась тепла ніч, як вівця. Несла себе Микитів задок. Спішила з розгону, щоб овснути в круті його невідомого. Ноги намацували землю, як сліпець-бандорист, струни пальцями. Бігла назустріч неминучості. Несла поперед себе двадцять років млосної, запеченої чистоти і тримтиву статю, статую свого тіла. Забіліла постіль, як білий проруб серед ночі. Чорна Микитина голова лежала на подушці, мов болото на спині лебедя. Раптом меланхолійним степом ночі процукотіло копитами Микитина хропіння. Ніч дихнула в лице Ользі густим овечим потом. З Микитиного рота блищала під місяцем біла нитка слини. Цвіт засмердів перегаром. Ольгу занудило. Чекання в душі заплющило очі і тиця ось там, як неприкаяне. Прилягла поруч з Микитою, холодна і спустошена. Лице руками затулила, щоб душа не скимлила. Так до ранку каменіла. А на другу ніч не пустила Микити до себе. Сім років старцює він біля її незайманості. Спить у її сміхові, як у будяках. А вдень день працює, як віл. Щоб забутись і міцніше спати вночі. А сьогодні вранці встав, Хлюпнув пригірсь в лице, З'їв дві ложки кисляку, А на третій помер. Може, він своє відробив, Що йому було призначено, Може, з'їв своє, А більше не було чого жити. Онисько сидів посеред хати І лагодив своє минуле, Як розсохлу діжку. Воно б й нове можна зробити, але нема з чого. Глибове вікно. День чистий і просторий, як нова колиска. Цеємиті хряпнули двері і втрутили до хати кусок літа. За ним верткими горобцями влетіли ольжені руки. Війшла сама і внесла сполухані лінії губів, що сім років перемилювали плач на сміх. А тепер довелось навпаки зробити, і не можуть. Її трусив ув'язнений під грудьми крик, а Ониська – її усмішка. До Ониська приходили тихі вагітні жінки і соромливо просили зробити колиску, бо ось-ось знадобиться, -ось або сумні родичі приносили під пахвою дошки і прикидали на око ріст покійника. Ониську про розмір черевика покійника і починав тесати в дім без вікон. «А зараз?» Лупав очима і не розумів, «Чого ж це Ольга така радісна?» «Ониську, он штани в тебе на коліні протерлись, скинь та зашию тобі, я сьогодні вже до стихи черешні їла, мій Микита помер, а в тебе в хаті все жужмом лежить, треба домовину Микиті зробити. Можеш по мені його міряти, бо його кожух на мене підходив». Груди її двиготіли, відчастий ситець на силу стримував її форми. Руки опустились відчахнутими гілляками. Поволі пішла до дверей, забрала з собою літо. Сидів порожній посеред хати. Не міг до жодної думки причалити. А за ціною не умовились, скочив на ноги. А й правда, голим коліном блискаю, Залатав долоною коліно, наче Оля, що була тут, з ніяковів, і в хаті понакидану, а я й не бачив. Штани мені залатані, от чудна. Та я б штани з її латкою лише на свята тримав би. За низьком щось коїлось, і зупинити його він вже не міг. Душа летіла в якусь безодню і вилітала звідти, назад. Стигав ухопити лише сукраю в своєї мислі. А може, поспіхом одягнув нові штани, чисту сорочку, і на двір вибрав найновіший гембль, кілька пахучих дощок, люпнув холодної води на руки і почав творити колиску. Домовину ще встигнув, дідько її не вхопить. Літо лизало його по плечах, колиску на себе приміряло. Ольга обмивала руки Микиті, тулила їх до грудей і вирищала відчайдушно, ображено, відчинила скриню, обковану залізачем, шукала сорочки Микиті, перевернула всі свої плаття, сукні, тернові хустки, Перебрала весь надбанок. Опріч старенької сорочки нічого не знайшла. Її плач не вміщався в хату. Він тиснувся назад вольже на горло. І вона мулко викрикувала його назад. Стільки всього настарав, а я й не знала, що в нього сорочки немає. Затуляла долоною плач. Тиша гусла і Ти від землі до стелі. 1964 рік.